Качир у куле, помолоділий, гарно задягнений, оперезаний дорогою зброєю, він з подивом і радісною усмішкою придивлявся до обідреного, змарнілого, зрослого буйною чуприною та бородою тікача Богола. «Качир! Качир у куле!» – стрепенувся Добриня. От яка несподівана зустріч! Качир у куле зіскочив з коня, обняв його. «Я радий, що зустріти тебе, друже! А це твій брат?» – повернувся до Янки. «Це моя жона», – усміхнувся Добриня, – «тобі я можу відкритися, це моя жона Янка». У Хезарі ми це приховували, а тепер немає потреби. Ми втекли, бо зустріли одного недруга домана, що ще у Києві заповзявся звести мене зі світу, та Янку знав добре. Ми боялися, що він розповість про нас ханові, і відразу втекли. Думали, пропадемо. «Ну, тепер не пропадете, поїдете з нами, бачман буде радий бачити вас». «Бачман? Отже, ти з ним? Займаєтесь баримтою?» «Я чув-чув про нього, сподівався зустрітися з ним». «Скоро зустрінетесь?» Качир у куле знову обняв добриню за плечі і гукнув до своїх товаришів. «Ці люди поїдуть з нами. Дайте їм коней та підберіть що-небудь з одягу, і швидше, нам не можна баритися». Владний голос качера у куле змусив беремтачів ураз розімкнути коло. Одні почали шклубатися у своїх шкіряних хурджинах, витрушувати з них здобич і кидати під ноги качеру у куле, інші помчали до табуна, що під наглядом пастухів пасться на лузі і незабаром повернулися з парою осідлених коней. «Тут, дається, вам щонебудь підійде», – сказав качер у куле, показуючи на купу одягу та взуття, – «вибирайте». Вибравши те, що сподобалося, то підійшло по зросту, Добриня та Янка швидко одяглися, взулися в шкіряні, готули і сіли на коней. «Вперед!» – наказав качир у куле – «не відставати». Півня загін, зупиняючись, спрямував на північ, а потім круто повернув на захід і перед вечором, заглибившись у вологі зарості осіннього пожовтілого лісу, вийшов на пологий берег великої повнободи ріки. І ти, і тиль загілготали радісно беремтачі. Волга не менш радісно вигнув Добриня. Янко, Волга, бачиш, а за нею Дон, а там і Дніпро, батьківщина. Янка сумно усміхнулася, зітхнула. О, Боже, як ще далеко? Чи ж доберемося колись? Як згадаєте шлях, то аж холодно стає на серці. Добриня не відповів. Загін повернув праворуч на широку галявину, де горіли багаття, паслися осідлані коні, вешталися люди. Це були беремтачі. Узрівши прибулих, вони кинулися їм назустріч. Окремо поважно, статечно, не поспішаючи йшов бачман. Бачмани. гукнув Добриня, зістрибуючи з коня. Бачмане. Бачман, наміть, зупинився, придивляючись, до незнайомця, а потім розкинув для обіймів руки. Добриня, яким вітром теж утік, утік. Хоче добратися на батьківщину. З братом. Бачман перевів погляд на Янку, що сиділа на коні. Жоною, друже, з жоною бачман витріщив очі, хатірю коли з регота Добриню долонею по плечах. Він хитрун умудрився у нас під боком видавати свою красуню жену за брата підлітка, як свій подобається. Добриня зніяковів. Не від вас приховував браття, а боявся, що нас із Янкою розлучать мангали. Бачман подав руку Янці, допоміг з з коня. «Вітаю, катун! Перед тобою я так же зобов'язаний життям, як і перед Добриною. Всім, чим можу, допоможу, щоб ви дісталися на батьківщину. коней дам, одягу, їжі дам, але вирушати зараз проти зими в таку далеку дорогу не раджу». «Та ти, хатун, бачиш, ждеш сина чи дочку. Як же вирушати? Скоро випаде сні, удають морози. Ні, перебудете у нас до весни, а тоді і у путь. Чи як?» Він підвів очі на Добриню, бо зрозумів, що вирішує він. «Залишайтеся, а по теплу рушите». Від проникливості бачмана Янка почервоніла, мимоволі глянула на свій живіт. Добриня обняв її і пригорнув. «Я думав про це, бачмане». Сам розумію, що на зиму, глядячи, не слід вирушати в таку далеку дорогу. Але зараз нас двоє, а весною буде троє. Як тоді з малям тікати? Ну, по це простіше простого. Кобилиці саме ожеребляться, молочко немовляті буде. У дорозі, де захочеш, там і переночуєш. А небезпека, яка трапиться, всюди заховатися можна. Ні-ні, я не відпущу вас. Загинете. Призмуєте в нашому коші а тоді на всі боки. Ну що ж, поїдемо з вами, погодився Добриня. Ти правду мовиш, зараз вирушати не годиться. Та й знемогли ми дуже, і від голоду, і від холоду, і від далекої дороги. От і добре оживився бачман. Тоді ходім до вогню, повечаєм, переночуємо тут, а завтра, як тільки зійде сонце, рушимо до нашого стану. Минуло три місяці бачманів кіш, що розташувався у густих низинних заростях на березі одного з рукавів і телю, жив тихим розміреним життям кочевиків. Занесені до половини снігом островерхі юрти стояли на озвищу в один ряд, виходами на південь до сонця. Добрині жив з янкою в окремій невеликій юрті. Бачман із спільних запасів коша виділив їм і одяг, і кошми, і килимів, і посуду, і пару коней, і корову, і кілька овець. І зброю, шаблю, боздугана, лука зі стрілами та бойову сокиру. Ждучи дитини, Янка більше сиділа в юрті, підтримувала у глиняній кабиці невеличке багаття, варила в казані м'ясну та рибну юшку, а до заготовляв дрова, доглядав тварин, ставив сельця на птахів та капкани на лисиці зайців, ловив рибу. Особливо любив він рибалити». Одного борозного сонячного дня він разом з бачманом та качиром у куле взяли сокири, підсаки, лозові кошелі і вийшли на широкий зарічок. Почнемо. Трюх вони швидко порубали молодий льодок, підсакою вичерпали дрібні крижинки, і зразу ж ополонка зрябіла, зашумувала, риба пішла до неї густими косяками.